Madrile alderat ebigiratuko dugu goizuntan Espainiako parlamentu eta senatuko hauteskundeak deituak baitira Abenduaren hogeieko, bi milata ameikan asizen legealdia aldia bukatu da, bi gambaren sifre batzu emaiteko, eh? Parlamentuan, irun eta behoita diputatu dira, horietan autonomia erkidegotik, emezortzi eta Nafarroa garaitik bost, ama iur ezkerra bertzaleko koalizioak zazpi diputatu igorri ditu, eta hauetatik bat dugu Xabier Mikel errekondo, eta euskalderdi jeltzaleak bost, eta beste bat parte hartzen zuen Nafarroako Gero bai koaliziotik, senatuan aldiz behiunta irurogeita bat kide, eaiotak bost ditu bahnean, haurien artean Maria Eugenia iparagirri aurkitzen dugu, eta amaiur koalizioak iru ditu. Ara, zenbaki guzti horiak emanik, gure egomiten agurtzeko tenorea, Xavier Mikel Egekondo eta Maria Eugenia iparagirri egurantzuai. Unan? Bai, egunoan, zuzenketa eh, txikiat, esenatuan eh, eh, lau ditu amaiurraik. Eh, un... Ah, bai, bertu, lau, beraz. Xabier eh, Mikael, eh, errekondo, zurekin asko gira, 2000-a ameikan, ezkerra bertzalea berriz aurkestua lizan zen, amaiurko alizioan, Alternatiba eta ear Alderdi, independentista bat zentzat, zer zentzu du Madrilean egoiteak? Ez oteta kontraeran bat aur. Bueno, hemen kontuak e, argi eukitzean datza abakoaz. E, guk argi daukagu Madrileko parlamentua, zein senatua, ez direla gure parlamentuak, inola zere, e, guk Euskal Herri Estatu Independente bat e, baitegu helburu. Baina e, Euskal Herretik e, zaiakera nagusia egin behar badegu helburu horretarat, argi daukaguna da e, Madrilen, hartzen direla erabaki nagusiak e, Euskal Herriaren e, askatasunaren aurka, eta beraz, e, lehen lubaki horretan, erabakiak hartzen diren, lehen ere horretan ere, presente egon behar degula, iruditzen zaigu, Euskal Herritikan egiten diren aleginak e, osagarritzeko edo laguntzeko hori da zentzu nagusia. Hey, presente izaita ipatzuzu, ekintza edo itzartze ikusgarri batzu ere egin ditua amaiurek legaldiuntan, azkena gogoan duguna Sabino um, kuadrak egintzuna, konstituzioa urratzearekin, gauza ikusgarri horietarik arago joaiten da amaiuren lana? Zalantzari, eh? mene lau urteko lan bat eh, egon badagon, Gurea konfrontazio politikoa da, eh, irun lerro nagusietan eh dela, bata eskubide sozialen defentsa, aldarekatzen dugu eta proposamen zehatzak egin ere, gure eredu sozioekonomikoaren baitan, era berean gatazka politikoaren e, konponbiderari begirako ahaleginetan, bigarren lerroa eta hirugarrena burujabetza edo Euskal Herritarron erabaki eskubiaren e, errespetua, ez? E, lan horretan Eman ditugu lau urte hauek Eta men gartatu dena da ba, Lehen urtetik aurrera bati bat ipat Edabideek Eta erabaki Adostu baten e, Antza hartzen duen e, egoera batek e, Erakusten digu edabideek e, Ezkutatu dutela gure lan politikoa Ezkutatzeko ahal egin egin dutela Eta e, Mesu politikoa azgain Irudi mena erabili behar izan dugula Halik txukunen Baliatutako irudi mena noski eh mesa político de la confrontación política de Arrera eramateko ez eta piska bat eh Xabirnoren adibidea bat izan da, irudi eskuntza, irudi eskuntza erabilita, eh, itzaz arago. Mm -hmm. Maria Eugenia Iparagire, Eajota lehenagotik ere Madri Lenda, zuek ama jurez bezala talde parlamentariuak dituzue eh, bai parlamentoan eta bai senatuan, Madri Lenda izaitea beharrezko bezala ikusten du Eajotak? Bai, e, oraindik bai. Zalantzari e, gabe, Euskalde jaltzaleak e, trajektoria bate izan du Madrilen eta guk betit pentsatu dugu, erabaki importanteak hartzen diren lekuetan egon behar dela. E, kasuan eta gure kasuan ein zuzen ere, euskadiko interesak e, defendatzeko aukera bakarra. Eta zalantzare gabe, honetan e, alderri popularrak izan duen e, gehiengo absolutuarekin, zaile izan bada ere, e, zenbaitunetan e, bai e, negoziazio txiki batzuetan, edo eta erabakiak lehen esaten duen bezala, erabakiak hartu behartzire enean horregoten eh, ba, ginen. Mm, aipatzuzu alde popular gehiengo osoa zuela, lege bat zure diket uzpasada dira ez ta gabe. Ez zutze da, beste alderdien presentzia, azkenean antzu gelditu eta denak lehertuak egon alderdi politikoaren, alderdi populajaren nahitzinean? Bueno, ba, tinko mantendu bergera, nik beti esaten dut guk senatuan, e, euskara ziztegituko aukera dugun bezala, hanik beti esetendet aukera ditudan e, guztietan aneukiko naute eta anentzunberko gaituzte. Zalantzarik e, gabe, beraiek izan duten e, politika e, e, gehiengo absolutoa hori erabiliz, e, ba, ba oso e uh zaila izaten da, baina e, bein eta berriro, anegonda zenbaitunetan edo eta beraien interesen gatika, edo eta aragazkia nahi ez zutelako hain bakarra dearen e, irudia izatea, interesak zuten ba antxe e, egon behar gera, baina egia da parlamentarioa den gure lanari e, ez diotela inungo errespeturik izan eta esan duzun modura, ba, ba dekreto bidez edo eta rodillo aplikatuz egin e, dituela bera hien politika. Uh -huh. uh, galdera bera eginen dizuat uh, biheretarenik uh, Xabierre Mikael errekondo. Zer uh, uh, balantze egiten duzue alderdi populajaren lege aldiaz? Funtxane eskuineko alderdi espaniak zale baten politika ere manduaz? Zalantzarega be. Azkenien hemen uh, gusatatu deguna da uh, bere laburte hauetan Formaz gaile nahi patu dezutena, dekreto bidez eta hori, bueno, baino nerozitzen importante da bene aldarrik, e, azpimarratzea holocaustu sozial bat, e, bultzatu dutela beren neurriekin, ez, zertara bideratu duten beren e, botere absolutista hori, ez, botere absoluto hori, absolutismoa ez, dute, eta holocaustu sozial hori, egin Iludikatzeko adibide oso esanguratzua ba daude, asko daude, baina adibidez 5 milioitik angorako e, bueno, kopurua persona daudela e, langabezian eta erdiak ere ez dutela gaina langabezia e, presepzio ekonomikorik kobratzen, ez? Be, bigarren plano bat aplikatzen dio gero horri, ez? Jendearen e, protestaren aurrean, edo protestaskubidoren aurrean, aplikatzen duena da e, isiltasuna, aplikatzen duena da E, lehe de jakin batzuak aurre ateraz e, lehi da suriak zidan, lehi mordaza ditzen dioguna, edo kode penalaren alda, aldaketarekin, edo lehi anti askatasun eskubideak ere manifestazio eskubideak ere urratu egin ditu ez. Ba, Maria Eugenia, iparra gire, espektro politikoan uh, eaiotak okatzen da alderdi popularetik uh, urbilago, amai urden baino urbilago, uh, um, tzuk ere Alako balantze beltza egiten duzu edo badira beste alderdi on batzu. Ez, e, gure balorazioa ezkorra da. Eh gabe lau urte pasadır, eh erentziaz hitz egiten, baino beraien ardurari heldu gabe eta emaitzak eh hemen dauzkagu. Eh irritarrak e, dauden bezala gainera aipatuko nuke eh 2000 maikean zeukaten sostengua, eh, nolabait hiritarren eh, aldetikan zeukaten babesa, eh, 2000 ma bostean ez da bat ere horrelakorik izan, eta gaur egungo politikan hain beharrezkoa den iritarri entzutea, eta beraiek eh, aipatzen digutenarekin bat egitea, ba, lerdi popularra mantendu da beste muturrean, ez? E, Legialdi oso antzear e, e, agertu dute beraien konsensurako kapazia dideza ez beraiek bakarrik geratu dira, bakarrik geratzen ari dira. Ez dutelako gaitasunik konsensurako eta adostasunera iristeko beste taldeekin eta nik uste dut gaur egun e, politikan gabiltza nok ok, ezin dugula horren e, hortikan e, eskapo egin. E, azkeneko adibideak ditugu, e, bueno, ba, gure kasuan lehendakariak e, duela urte tapiko piko helarazi baizion, e, baizion e, e, zenbait e, puntu mai ganean gaur egun oraindik eranzun gabe edo Kataluniaren gaiarekin egin batera, ba, ikusiten ari gara e, beraien erantzuna zein den. Idurzen kanpotik kampotik, gai hori urhun gelditu dela azkenean madgiretik, e, behar bada, 2004-ean ibaketxe plana izan zelarik gehiago aipatu zen. nora egin Euskalegiko gaiak, e, bidez, elkagbizitza, abake prozesua, edo bakitze eskubidea, bidea, Euskalegiari zinazulotuak diren e, gaiak madrilerat heltzeko. Bait, bait. Ari garen bezala, esan nahi det, aukerak ditugun guztietan, eh, elaraziz eta eramaten, baina eh, elkarrizketa berak eh, bizentzu dauzka. Eta elkarrizketa bat sortzeko, bi aldeak eh, itzegin nahi beharrez dute. Eta salantzarikabe eh, Euskalderre jeltzaleak bain eta berriro eraman du Madridera eh, parlamentu ez gure kasuetan edota eh, Eusko Jorlaritzan eh, elendakari bitartez, eh, aipatu duzu, aurrekoan, ibarretxo elendakariak eraman zuen bezala, herriaren itza eta herriaren erabakia zeintzen ara-eramanez jarraitu dugu gure e, proposamenak egiten eta guk garbi daukagu gaur egun estatuarekin dagoen harremana e, e, berrikusi berdela, birplantatu berdela eta hortan gabiltza eta modua ba, gure presentziarekin eta gure e, e, dauzkagun e, tresna guztiak erabiliz e, area plazaratuz. Baina berriro diot elkarrezketa bat izateko bilek e, entzun, Eta, eta entzuteko jarri egin behar dira, eta gero ikusi beharko dugu e, Noraino iristen garen, eta jarrera hori inolaz ere Espainian ez dugu ikusten. Bai, e, Xabier Miker e, errekondo, e, ikusi Euskal Herriaren e, ausentzia hori Madri -len. Ez li taikea behar, behar bada, Elkarlana hundiago bat ezkerra bertzalea eta e, Erskalderdi jeltzalearen artean, ikusi dugu Elkarlanak nafagoan adibidez funtzionatu duela, upen eren gai horiak madgirat ere maiteko, Elitaikea behar, Erskalderiko batasun bat bezala. Bueno, guk, e, aspaldi lanik e, defendatu eta aldarrikatzen jarraitzen dugu, Euskal Herriaren e, interesaman Dindake. komunak e, defendatzeko modurik egokin litzatekeela hori, ez? Eta azken hilabetetan e, publiko eginden e, irakasleek e, egindako plataformak egindako guke guk e, begionez, erantzun genionez, ongi ikusten genuen. E, dena den, nik e, uste esan da, e, azpimarratu behar da pixkate mario geniak esan duena, ez, e, marien, e, ez gobernuak esaldari popularrak eta azkenen estatuaren ordezkaitza politikoa direnak e, el carres que taracó estaba idaracoñola con eta hor dago adibide garria noski horregun ikusten leguna gozio cataloñeekin ez orrun e, plano jakin bate jartzen digo eta gainera 4 e, ez da hori geldirik egon alderantziz ez bir zentralizazio politiko e, larria aplikatu dute ez eta horrek agerian utzi du, eh, guk ustez, eh, men Euskal Herretik, eh, bai autonomi arkidogotik, oen eh, afarroatik, eh, ustez ditugun eskumenak, eta ustez eh, gure politika propioak idatzeko ditugun eh, almenoiek urratuak izan dira, ez gure ustez eh, kontzertu ekonomikoak egin edo konbenioarekin E, gure politika ekonomiko eta finansieroa ke ditzakegu baina erakutsi dugute Espainiatikan e, gonkortasun legearen aitzakiapean horren e, hitzalpean bainatik ezarritako irizpien baitan soilik funtziona dezaketela ez E, eskuntza e, politika propioat e, jauraretzatik edo, edo nafarratik e, gidatu eta diseinatu eta zehaztu eta barra egin e, zitekelakoan gaunden eta erakutsi digute e, lontzelege famosoaren ondorioz e, ez dela, horrela ez? Eta... demora itzina baitoa azken galdera batekin bukatuko dugu abenduaren ogoian, beraz eginen dira haute eskundeak, aurkeztuak dira bipart, bipartidiz noaren bukaera bezala Espainia eh, mailan eh, Ciudadanos bada eskuineko alderdi berri bat eta Podemos eskerreko alderdi berri bat, hola horkezko ditugu eh, inkestek emaiten dituztenak eh, aski gora, egan haidu behar bada Eajotak eta e, amai edo EH Bildu EH Bildu guren izen hartuko baitua oraikoan berbada berko dut zuela posizionatu alde baten edo bestearen alde Nola jokatuko duzu ebatak eta bestiak? Bueno, ez dakit... E, galdena ikurra interesgarria da, ez? E, guk harri daukaguna da dena den, e, hor batakizu, ez da ba, ba, zein presidente, zein eta gu harri daukaguna da edukien baitan e, hartuko dugula erabakia, hartu, bar, e, hartu barra tokatzen denean, e, ez da kontua pedro, edo, edo mariano, edo, edo beste inor izatea ez? Baizik eta mm, zer defendatuko duen, e gure uste se sinbesteko e, eskubide jakin batzutan eta egea oso, oso eskubide nabarmen eta oinarrizkoetan, ez? Atzera egin diren hoietan batez ere, ez? Eskubide sozial hoiek, eh, eskuntzatikoak, e, Euskal Herrian eh E, geureak beharko genituzken eskumen horiekiko ze jarrera izan gauten, ez? Baina, baina, posible da? Zuek hartzea erabaki baten bat edo bestearen alde? Bai, posible da. Posible da, e, argia baldin bada e, adibidez, e, gure kasuan, gure ustezi, e... E, aldagai garrantzitsu bat izan leike gatazka politikoarekiko izan dezakeen jarrera, ez? Eh pausa kemateko prestutasuna baldin badu eh presidientziara bereburu aurkesten duenak, ba, noski baloratuko da. Baina momentu honetan ezinezko e, aurreatu baten edo beste aldeingo degunik, baina bai, e, alde horretatikan edo brujabetzarako e, respeturik adieraziko badu, e, eragaki eskubidea Euskal tarron e, eskutan e, izan daitekenik e, respetu hori adierazteko badu, noski baiot ez, eta eta noski guk gore eredu sozioekonomikoa garatzeko aukera edo aurreikusten balin bada, ez. bitarte horretan e, ni neko Ez zertikoa naiz noskiz ezagutzen eh, ditugu batzuk eta besteak, baina horren baitan izango da guartuko dugunera bakio. Baina, Maria Eugenia Iparregire, Eajota kokatzen aldi taike eskuin, zentro eskuineko bloke batean? Ez, eh, nik esango nuke Euskalder Heltzaleak eh, elburua duen edo duen helburua da alik eta talde indartxuena eh, Madrilea neuki, eh nolabait datorren eszenarioari begira, ba, taldea zenbat eta sendoago izanikan aukera gehiago izango ditugu eh lehennioen modura Euskadiko interesak eta orain arte lortutako E, esku dungu zilak e, nola baitz, e, mantentzeko zeren presentzia izan dugu e, la urte hauetan jeremik e, eragipatzen zuen bezala, biru zentralizazio batetara joaz eta hartutako e, kompromezuak bete ezetz horretan e, ikusi dugu eta atzera e, bota nahi beraz e, gure planteamendu izango da e, e, lortutako guztia mantentzeko eta Estatuarekiniteko e, har e, arreman hori bilen arteko arreman hori e, errespetuz eta eta zenzu e, politikoki izenzu on batekin emango digunarekin baino nez e, horrela hasieraako e, planteamendu bat bezala, eh, galdera egin diazun bezala eh, ba eskumbiko eh, zea, eh, bloke batekin. Egia da eh, eszenario mm, bueno, ba, anitza, lehen esaten nuen modura, aurkezten zaigula eta salantzari gabe eh, gaur egungo Euskadi eta Estaturen arteko harremana eh, lehen, lehen aipatu dut birplanteatu behar dela, eta hortan, horren baitan eta eh, alda, eh, sortatuko den edo gehiengoa izango duen edo eh, gehiengoa lortzeko Zortuko den talde horretan, eh, berak eukiko duen valorazioa edo eta planteamendua horren ba, baitan izango da eh, gure babesa. Xabier, Mikael Eri eta Maria Eugenia Iparra gire, milesker gurekin itzanik eta bakitzari suerte hon, ginen zuen alderdiaren kampainaren dako? Eskarrik asko. Eskarra